Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, Wa ala alihi wa wa mawala amma ba'da. Para pemirsa dimanapun anda berada Bersyukurlah jika anda pada saat ini Dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketawilah Sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan menuju Allah Perjalanan menuju hidup Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disebut para muridin Orang yang mencari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menempuh jalan keridoan Allah Dan siapapun dari bangsa manusia ini Jika tidak menempuh jalan ini Maka ia tidak akan sampai kepada Allah Dan ia akan menuai kerugian yang tidak ada akhirnya Dan menuntut ilmu adalah cara Yang paling tepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu SWT Dan di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita fahami dan kita mengerti Agar kita sampai kepada Allah Seperti yang diisyaratkan oleh Imam Haddad rahimahullahu ta'ala Dalam kitab adab Sulukil murid Beliau menjelaskan bahawa Syarat pertama Orang yang ingin menuju kepada Allah Mencari Ridha Allah Syarat yang pertama dan utama adalah Adanya Greget di dalam hati Greget kemauan dan kerinduan untuk menjadi baik Inilah yang harus senantiasa kita cari dan kita hadirkan Adanya kemauan di dalam hati Adanya kerinduan untuk menjadi baik Mendapatkan Ridha Allah Yang tidak pernah rindu kepada Ridha Allah Dia tidak akan melakukan perjalanan menuju Allah dan alangkah banyaknya orang yang lalik kepada Allah Sehingga perjalanannya ada kepada dunia Akan tetapi jika ada orang menuju kepada Akan jika ada orang di dalam hatinya ada kerinduan kepada Allah Dimanapun dia diletakkan oleh Allah Yang dituju adalah Allah Apakah dia punya kekayaan Apakah dia punya jabatan Atau dia punya ilmu Maka karena yang diinginkan adalah Dia sampai kepada Allah Maka menggunakan Menjadikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya Adalah untuk mendapatkan rindu Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kunci pertama dan paling utama adalah adanya ba'is Kata Imam Haddad Rahimah Ba'is adalah adanya kemauan Yang ada di dalam hati Yang menggerakkan seorang hamba Untuk berjalan, melangkah, memandang, mendengar sesuatu Yang mengarahkan kepada rida Allah SWT Ini yang paling penting Dan ketahuilah jika ba'is ini tidak ada Tidak ada pembangkit di dalam diri kita Tidak ada motivasi dalam diri kita Untuk mencari rida Allah SWT ala, Alangkah susahnya Biarpun dia hidup di tengah-tengah kemuliaan Maka dia akan menjadi paling hinanya manusia Di antara manusia-manusia mulia Maka dari itu harus kita perhatikan bahawa Yang paling pertama dan utama adalah Memperhatikan hati kita Sudahkah ada greget, ada kemauan Gerak hati kita untuk menuju kemuliaan Tanyakan kepada hati kecil anda sendiri Dan kami yakin Khusnudhan kepada Allah bahwa Ikutnya anda di dalam acara ini Karena ada di dalam hati anda kemauan dan itu adalah syarat pertama dan utama Yang disebut oleh Imam Haddad Sudah ada pada diri anda Tinggal bagaimana kita menyambut baik ini Bagaimana kita memelihara ini Agak bagi yang belum mempunyai baik Belum ada semangat Belum ada greget untuk kebaikan Ayo kita cari Dan yang sudah punya ayo kita sambut Untuk mencari kerinduan kepada kebaikan Adalah banyaklah berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Paksakan diri anda untuk menyebut nama Allah Untuk baca, berdikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian gunakan akal, yang kedua gunakan akal untuk bertafakur. Sisihkan waktu dalam sehari, semalam, sesaat. Beberapa menit untuk merenungi masa depan kita kelak setelah di dunia ini. Terus kita hadirkan tafakur ini. Tafakur sa'akhirun ibadat di sana. Dikatakan oleh para ulama. Tafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah satu tahun yang tanpa tafakur. Karena tafakur menghidupkan ibadah kita. Menjadikan khusus. Menjadi kita semakin serius. Dalam kita menjalani ibadah. Maka tafakur ini penting. Merenungi akan ke mana engkau nanti. Berapa tahun umurmu. Apa yang kau tinggalkan selama ini. Kebaikan. Anak-anak seperti apa kau tidak atau tidak. Dan ini harus selalu ada, ada di dalam benak kita. Pikiran kita. Bertafakur. Tafakkur tentang masa depan kita adalah alam barzah, masa depan kita adalah padang masyar, masa depan kita adalah nanti di akhirat. Dan menghidupkan tafakur ini akan menghidupkan hati dan akan menumbuhkan di dalam hati namanya ba'if semangat. Kemudian yang ketiga untuk membangkitkan semangat ini adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang soleh dan menjauhi daripada teman-teman yang tidak Baik. Ini adalah yang menjadikan, yang menumbuh, suburkan pembangkit yang ada di dalam hati kita. Dengan siapa anda kumpul, kalau anda berkumpul dengan orang soleh, ketahuilah akan ada pembangkit di dalam diri anda. Hadirilah majlis-majlis orang mulia, orang soleh yang sesungguhnya. Yang jika engkau melihat, engkau akan ingat Allah sih fi wujud minat dari sujud. Jika engkau melihat wajahnya, lihat akan membawa anda kepada sujud ini orang-orang mulia. Orang soleh bukan sekedar orang yang masyur, bukan orang yang hanya terkenal akan. Tapi orang yang hmm, di saat anda melihatnya, maka anda akan terbawa untuk mengikutinya. Dan duduk dengan orang soleh akan membawa kita kepada kemuliaan. karena bersama orang soleh akan turun rahmat. Dan rahmat yang turun kepada orang soleh akan turun kepada orang yang berada sekitarnya. Maka sering-seringlah anda duduk dengan orang soleh. Dan kemudian setelah anda ada ba'if itu yang harus anda Tindak lanjutnya adalah anda sambut. Anda sambut adanya baik tadi. Jika ada gerak hati atau ada seruan di dalam hati anda untuk melakukan kebaikan. Jangan ditunda esok hari. Sehingga Ba'adhu Salafunas Saleh itu. Sebagian dari mereka itu ada yang suatu ketika ia ingin melakukan kebaikan waktu ada di kamar mandi. Sementara mereka tahu bahasanya kalau dia di WC. mohon Maaf, lagi buang air. Lagi di WC makroh untuk berbicara. Akan tapi suatu ketika anaknya dikagetkan oleh abahnya. Tiba-tiba abahnya memanggil. Nak, nak, nak, nak kesini. Sang anak kaget, ada apa? Abah memanggil di kamar mandi. Tentu ada sesuatu yang membahayakan. Mungkin ada ular dan sebagainya. Karena abah pantang berbicara, bukan di kamar mandi. Pantang ayah berbicara di toilet. Akan, tapi kenapa ayah saat itu berbicara? Tentu ada sesuatu yang penting. Setelah uh, anaknya datang, ada apa? abah? Tiba-tiba sang ayah yang ada di dalam toilet berkata, Nak, aku berkeinginan bersedekah hari ini. Tolong ambil di demari kudut ini dan keluarkan. Khawatir hilang kemauan untuk berbuat baik ini. Maka dari itu, siapapun yang ada kerinduan kemauan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda sesaat pun, lakukan saat ini. Lakukan saat ini. Baik, kalau mungkin Anda ingin bersedekah dengan uang Anda, tidak usah Anda nunggu esok hari, langsung Anda titipkan ke orang lain. Begitu juga jika Anda ingin menghadiri sebuah pengajian, jangan ditunda. Bahkan kalau atal perut Anda menjadi nazar, aku bernazar aku harus menghadiri pengajian ini. Sehingga apa? Tidak ada saat untuk menunda untuk menyambut semangat yang ada di dalam hati kita. Dan itulah awal langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpullah dengan orang soleh banyak ilmu berzikir kepada Allah, banyak bertafakur, kemudian setelah ada kemauan di dalam diri Anda, tolong dijaga. Dengan cara apa? Anda sambut itu semua. Jika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, anda sambut. Ingin bersedekah, anda sambut segera mungkin. Anda ingin mengaji, anda sambut. Maka itulah awal langkah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.